Тут поховані кияни, що загинули останніми в той сумно пам'ятний Миколин день, коли упав Київ. Промовив Дмитро і рушив до широкої могили, яка почала вже заростати травою. Підійшовши до неї, він важко опустився на коліна. Тут усі наші, сказав глухо, мати, Василь, невістки, онуки. Її дістались під руїн і поховали разом з іншими киянами. Один Ілля сім'єю упокоївся у чужій землі. Янка опустилася на коліна поряд з батьком, упала на могилу, обняла її руками. Мамонько, голубонько, ріднесенька моя, заквилила тихо. Як же тобі важко лежати в сирій землі? Та прийти ж, явись хоч на хвилиночку, поглянь, подивись на свою дитиночку, обніми її сиротиночку. А. -а, -а! Затиснув кулаки, стіпив зуби. Янчин плач гострим ножем різанув по серцю, переповнив душу лютою ненавистю до винуватців всенародного нещастя. Мимоволі згадався день, коли падав калиновий кут, коли кричали під шаблями монгальськими його родичі та земляки, під її згадки здригнувся. Досить сидіти в Києві, треба їхати туди, побачити ганночку малих племінників. Клонитися прахові батька, матері, братів, усіх, хто загинув у той судний день. Він підвів Янку, витер її сльози з очей. «Завтра їду в коленовий кут», твердо сказав, «треба їхати». «Добре», – скрикнула Янка, – «а ми?» «Ти з Дмитриком залишися в Києві, досить вам подорожувати». «Мені за тебе страшно», – Добриня обняв її за плечі. «Не бійся, Люба, нічого поганого зі мною не станеться», – підвівся Дмитро. «І все ж самому їхати не треба», – сказав рішуче. «Поїдуть з тобою мої челядники. То сміливі й дуже хлопці, і зброєю добре володіють. Якщо треба, захистять у біді. Вони мене спрободили з самого Галича». Добрині не став перечити. Наступного ранку п'ятеро вершники виїхали з Києва і білгородським шляхом попрямували на захід. Попереду їхав Добриня. Позад нього купно трималися молоді челядники воєводи, усі при зброї, при мечах, луках та списах, сулицях До сидла кожного були приторочені сакоми з хлібом та солониною, а також туго скручена кошма на випадок нічлігу в полі або в лісі. Їхали мовчки. Сумна і важка для душі була ця дорога. Всюди обабічнеї Біліли в зелених бур'янах людські кістяки. Чорними дірами очниць слідкували за проїжджами голі черепи. Хлопці були похмурі. Дивилися на складену кимось купу обмитих дощами черепів і стискували зуби. «Страшно?» – спитав він переднього, Кирика, що був у них за старшого. «Ні, не страшно», – відповів той серйозно. Кістяків уже не страшно, ось коли ми з воєводою тієї ж зими вертали до Києва і всюди бачили не білі кістки, а сотні тисячі замерзлих на лютому розі трупів, тоді було страшно, думалося. Та не вже ж загинули всі, не вже нікого і на розплід не залишилося. Ось тоді було страшно. Як ти гадаєш, Кирику, хто винен у тому, що нас побито? «Невже ж ми такі недолугі воїни?» На превеликий подив Добрині, Кирік підвів очі і, не запинаючись, твердо відповів «Князі! Князі винні! Одні вони! Не вміли, не хотіли, свою шкуру рятували, повтікали аж у Польщу або в Литву, І на кальці не дійшли згоди, і нині не об'єдналися». Коли б мав я силу, то зібрав би їх усіх докупи, зв'язав би жужмом однією вирьовкою та й шубовснув у Дніпро, бо одно лихо від них. А ти як думаєш, боярине? Добриня був вельми вражений словами простого челядника. Вони співпадали з його власними думками. Отже, народ правильно розібрався з тим, що сталося, глибоко розуміє, що невелика сила Батиріва, хоч вона і справді велика, а князівський розбрат і нерозум, Честолюбство і скнарі Поділили могутню країну На князівства, уділи, Вочини, не дозволили Купно стати проти страшного ворога І призвели всіх до загибелі. Поволі збігали Верстви. Поки їхали до Лисівки, Добрині розповів і про свої Митарства, про те, що Поневолені не миряться зі своїм Рабським станом, а створюють Загони брентачів, і то тут, то там скобуть завойовників. Очі у хлопців загорілися. От би і нам так, вигукнув Кирик, поскупти поганих. Добрині розповів про загибель загону хана Бачмана. Ну і що, не погодився Кирик, треба бути обачливішими, нападати таємно з засади, обминати крупні загони і, головне, розумно замітати сліди. Ну, а якщо вже смерть, то щоб недаремно. Коли сонце звернуло з обіду, показалася лисівка. Добриня глянув і охнув. На місці святої обителі купи золи, порослі бур'янами. Ні церкви, ні монастирських келій все згоріло дотла. Оце моє село, глухо промовив Добриня і рушив греблею до нього. Біля ракетного озера знайшов свій город. Купу перетлілої золи на ньому, де стояла рідна хатина. сплигнув з коня і став посеред колишнього двору на коліна. Витер сльози, перехрестився. Довго стояв, похиливши голову, аж поки кирик сіпнув за рукав. «Їдьмо, боярине, чим тут зарадиш і кому?» Поїхали прямо на захист сонця до вовчого яроди, як казав воєвода, Поселилися ті, хто врятувався в судний день калинового кута. Знову попереду їхав Добриня. Бовчий яр він знав з дитинства, могутній, широко розгалужений, особливо у Верхів'ї, порослий лісом, він монив дітей таємничістю, рясними полуницями та горіхами, воркітливим струмком, що жебонів у густих заростях берегового зела.